Zapravo, eh, na eh, bil prangrebir prebojarskih progrim mizi, eh, pa zapravo tesniško prebojarskih progrim bo beseda o eh, porožalju, eh, o trenjih in tako naprej eh, v današnjih eh, španskih govoričih državah. Eh, no, Zdravstveni smo se pa seveda tudi redbi obršanja prevalja, v španjščno konkretno, izbranih pesmi teh pesnikov, ki so bili letos izbrani za Bramberu. Torej, naprej, da povem čisto nakratko, jaz sem naprej zlošila. Torej, odpored mesta so, še začnemo, tukaj torej, je gospod torej, uh, Pavel Vankredila, rojno analitivnijo, ki ta 1991 pa živi v Brani, je definirani vodob, in uh, dela v uh, slovanski knjižnici v Ljubljani uh, je pa zelo predotek varac uh, iz uh, ravno nasme poezije to je tudi španske poezije v slovenščino ampak eh, tudi tudi samo uh, slovenske poezijo španskino uh, recimo če takš udivkamo uh, na na hobis uh, V skužemo te privajo Tomaža Šalovna, Petra Semoliča, Aleša Štegra, Primao Lovak, potem Braneta Mozetiča, Primoža Čučnika, potem tudi Dragoja Moželja. Vse sta res precej pesel na naših najvidnejših pesnikov. Potem, to je en eh, od teh eh, prevajalcev, ki so pač prispevali eh, svoje pripovedi za letošnjo kratkoročno knjigovnico. Eh, drugi prevajalec, zelo ne prevajalka, je pa dr. Barbara Pegel. Eh, dr. Barbara Pegel je docentka eh, na Univerzi eh, v Novi Urizi eh, in je pa tudi, eh, seveda. Avtorica številnih št št št znanstvenih prispevkov, v zelo, zelo in uh, številnih prevodov, ki jih iz uh, Španščine v slovenščino, mislim, da jih je 40 ne, pa, uh, pa, in pa in pa takih, so iz v no med mednimi to to me, posebej, to me posebej padlo v oči eh, tudi porezje Milena Jesika, ne, ne, ne, nevo, ne njegovo besedstvo, to je za mene strašno zanimivo za vsega, ker sem jih pa zadevara v angliščino, tako no, da ko sem to bilo oziroma posvečeno na ključe. eh no, in tam je eh, potem pa še eh, tore eh, Barbara Juršič Kostopar uh, Barbara Ljušič, jo pa uh, poznamo mogože še seboj veliko prebojalko iz portugališčine, ker mislim, da je to zdaj njeno uh, poglemitno zanimanje, ali pa, pa, pa delo progne. Uh, in uh, sicer je tudi, uh, pač namenice se bojo zemljeno tereve uh, tomačka in prevajalka. Uh, in sicer se pa, uh, seveda, ki sama uh, ogromno posvečati tem kulturnim stikom, radim uh, pač recimo tudi radijskim oddajam, pač intervjujem in tako naprej, pa tudi napisali že lasno odložko slikanico po glumlježek. Tako da mi se bomo zdaj malo pogovarjali najprej o sodobni španski in latinsko-ameriških pejorni sceni, potem bi prišli še na konkretne, konkretne prevode. Um, Zdaj, sem tukaj pripravila smernice, ampak tudi pač zaneslo malo malo druge smeri. Ehm sem začeti kar tako, najdi se res recimo z vprašanjem kako je to za v Španiji in potem v recimo tretinsko ameriške težehah z popre ce možejo stisnik. se kako tesnik, lahko, ne vem, kako se lahko um, potem za vseh hiše, ki se ja, ja. je. malo tem Je zdaj kar precej močna ta mlada generacija iz 80-ih in 90-ih let. Je tudi kar precej založki, ki podpirajo te mlade desnike in tudi literarnih ljudi. Hmm. En od pisateljev, ki je prišel iz tega in je zdaj en najbolj uveljavljen, v Španiji, in to njeno ime je bilo radi, je malo pomagal v tem izvoru in sami je omenjal sedivsko zeložbo in, in pa par in v so granati in vsemovne sredi potencije se kaso resunka znakov, tam na meji, krije, eh, kulturarski. in pa tudi zeložba viso, se pa v eh, poezije na sprok, ne samo mladu Tako da stavlja pa šte tri zeložbe, ki pa izred te mlade prevaralci še ne tudi take, ki še ni so v Česar izdali. Do tem pa zlasti tudi stavlja operarnja z lasti Anakora v okrajni um, no, generacija mladih pesnikov, nemajčo ne, zdaj, ki je postala posebno gibanje na severu no, mladih pesnikov, ki se jemenujejo akareanisti, predstavlja je skupina 5.6 pomoten seče, dejstvo da se Potem pa tudi na ju, na koncu bežela je pa znan revija session ki pa tudi, izdaja pa tudi daje nasih ular besenke in pa tudi potem v v tej dogi, zelo vidim kolektonskih publikacij na internetu preko blogov. Je pa zelo zanimiv pojavl v Španiji, da se je pojavila zelo močna ženska pesniška skupina tih mladih deklet, ki pa nekako odgovarjajo v bistvu na ta bivši mačime v poeziji. In nekako ta literarija, pa tukaj, okolj literarija, no, one, in tudi organizirajo dogodke, recitale in tudi publikacije, ki so namenjene samo ženska pesmica, mm -hmm. se pravi, ženska te mlade generacije. No. In nekako se ti umikajo pred tako normalno moško poezijo. To je zdaj čisto novo pojavno. Španjski poeziji drugače, pa je povedal To, kar je ljubijo, da v bistvu se ta mlada generacija španskih pesnikov, da se še naslanja na prejšnje generacije. Tisnika se Neziskov, oziroma srednja in starejša, veliko je, tukaj, da jih da ne bi pričakovali, uporabljajo le nekaj, pa so ometne upoštevajo nekaj, kot takih je kar nekaj, tudi recimo z te skupine na sevelu, v redi Asturija nekaj in pa tudi na jugu, no. V primerjavi drugimi, ki se pa bolj nadivajo proste more. Mhm. Tukaj nekaj Ja, lepa hvala, to sem zelo da recimo to, da se recimo držijo vode v tolik nas meritev da so tisti, res tako zasedo, ne? v smislu, da, da imamo metriko, da imamo limen, so pravzaprav take, take pesmiki v precejšnji, torej v precejšnji manjšini, ne? Mm. ampak smo poslišali, tudi recimo rusili, da pa tudi zelo, da, da, da zelo spoštujo vormo do te mjera, da zelo pesmike, ki so recimo, pač so prvotno pisali v prostem verzu, da jih potem prevarjalo sami, tako, da, da pa ne delo rime in, in metrikove. Pre nas, nas delamo, kar rečemo obratno. Mm -hmm. Pa me znamen, rekel sem se malo gledala po, po internetu, ne? in sem bila, da se je, samo kompletno v latinski Ameriki, no? se, da, nam, da se je, recimo, da, se, da, da sem tam prišlo do, um, že v konc 19. stoletja, do ene, torej dores nebeljence, da, da bi spet dal nek, nek podark na formo no, in da potem tudi tukaj, v, v, v sami Španiji, da, se, da je potem tudi prišlo, že v, v 60 letih, 20 stoletja tudi do, nekega datega, do neke do vrnitveh formi. To so to je te pesmi, ki e to to je jaz to, je zunjigo, to je dejansko še ospla, na, na, na na, bo zazole, in nekakšno tošno splin tega mogoče Vse je na vesikom znam najdi različnih pesniških izrazov to je on pač ta pesnik izrazoval nekako nad tem in je bilo res čudno vesel pesnik ena da tudi, recimo Sam za lahko potem več pač uporablja različne estetike, ali pa, pa če že do eh, no. v določenih obdobjih bolj kot ali pa če lahko na tiba kaj slišim, potem lahko resniš. Pravno ta kmetijanska oblika da je potem to pestrost na celotni Španskih besediški celice, zdaj ki, so celi, misli, da, da se. Peti, ki jo v restavraciji, ne? ne pa za vas, ki ste za basket, pa ne rekli, da znotraj monijo, medicijo Samo ena anekdota v zvezi z Mislim, da je res, tako za Španijo, za Južno Ameriko, je res nekaj pomenilo, da prispeljo do določene Mm -hmm. In to se mi zdi, da je potem bolj kvala pomembna odskočenja Res pa je, da ti za glorbe, jaz sicer nisem strokovnjak, ki se spokojno poznam na trg. Sam eh, izkušno spomažil še domino. Se spomnim, da mi je preglavo če bi nekaj pesmi ki bi objavljali v Šplani, mi je, Mislim, da je sam dal mi knjigo Glavori sonca pa tko sličnikom tiste pesky, ki bom pravim, ki je mistrata, jaz sem samo to kar da počem da prevedem mislim da čelo prevarja. In prevedem, vse ostalo, kar je bilo. In to je, mislim, da je 99%. Posem zato moram da je to pripravljeno. In to je res, to so više čase, ko se mi smo pošiljali diske, pa tu imam tak pok listo na njega se printe prav Ramunjeva pripravil svoj boligologi, je bilo tudi in tako popis, mas, tudi so so piskih, pa dva pakete, in smo posledali na eno zelo, ki je Gisov, ki je ono menjiva. Tudi to je zelo Pa je še eno drugo in Perion, ki je tudi kvarja s pesmičom. In potem sva čakram, da Ne duho, ne sluha. Mislov e, smo pa leto čakali in Tomaš je bil takrat v New Yorku in seveda je potem kot Slovenije, ki boljega v klinko, po telefonu in je, je poslušal po francosko, po špansko. Večko do tajnice ne prišlo. Nimo niso vedeli hlice, naj ravno vrednika. je leto in potem sem prispelo pismo Smo se učili objaviti vaš prorod, s prav za Zemarja Šarabona, predlagamo 45. Čist hmm, zaradi, ne vem, Za veliku, hmm. zemarja se mi je zdaj, da je 99 pesni in tako. Ha? In sem samo povornil, da se ne pregledamo, da objavajo vsega, da je ne Popoljna težina je šestnec, <laughs> so potem zapošali knjige da je eh, knjiga išla, in je tam in tam vas so malo so odkrasnečen, da najmanjše besede, recimo, da je bila povodna beseda založuje na umetnih ali na te No, no, so postavili, da je Tomaša gotova, Živela je stina, pa nismo imeli nobene, no. da pobemne, pa je bila zelo pomembna. In to oče Paduši je, ne vem, mož deset let kasne, ko je prišla ta eh, zadnja generacija najprejštavljene Španije in seveda je kot neki kontakt za Tomaža. In pogleda, da ko sem odhajal v Slovenijo, sem se srečala z glavnim urednikom eh, za rože. In so mu povedali, da on je tudi pesnica, rekel je, odhajamo Slovenijo. On je preto, nah, tukaj ti dan pesničko gliko, da mora še da mora. In s tem je to zelo pomembno, da že sam to da so objavili pri zadožbi visok. Mm. To se mi zdiva, da je sama zadožba za svojega ogleda. In, da, in ko bi rekel, daje ogled po tudi mročni yeah. poeziji. se mm. mm. Ja se takrat slanjce spomnim, da je bilo 60. prej odhajanje in da se je vodni v delu, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je bilo, da je je bilo, je bilo, je da pač bilo, oziroma, je manjše da je bilo, Pa bilo, da je pomembni veliki založbi in se misli, da je pač treba izpostav, ko bojimo o španski sceni, predvsem to, da to ni enovit prostor, kar pa tako ga živar vpravo kar za kastilščino, oziroma kastiljo, se pravi, o Španijo. Potem pa gre seveda do Basko, in Katalonijo. In dva tako velika centra, ali pa središčino založ, sta potom Madrid, in Barcelona. Mm -hmm. uh, ampak hkrati je vse v teh avtonomnih okrajinah v bistvu pač, bi rekla kar tudi avtonomna, pa je avtonomna pesnična scena, ne? V Baskiji, v bistvu v, v Kataloniji stoh. Mogoče še najmen v Galiciji, zaradi tega, ker Galicija še vedno je ovi ta Zudovinski zaostanjkišča iz državarske vojne. Mm -hmm. uh, hkrati pa v Madridu in v Barceloni, poleg teh velikih založb, eh, nastaja eh, celku manjših zadost ki se tudi po moje slušne dakam po nekakih definicijah, ne, zatek, da so manjših tudi zanimajo za so bolj odprte in se tudi zanimajo z, recimo za slovenske avtorje, Moja Recimo moja skupna bistvu s Pahorjem, preciz podobna kot pa na tvoja z Visorjem, Namreč tudi anagramo se je učila, da bodo pač izdala Pahorjem In so, se, so oni naredili praktično vse, ne? ker sicer je ta komunikacija zelo drugačna. Ne? Z našimi založbami ne? si ti predvse odleten, tako ga si rekel, ne? s temi A Ja. To v Ja, žener, je ja. Če ja oni so Ja, so, ja. ja to je ja, ne? Tako da, tukaj si rekla v resnici, to, da objaviš bi neki založbi, je že kar zapozna to še še eno vprašanje, ki se človek, tako uh, samo po sebi, tudi glede splošnega, ali v vodi, ki se to Recimo to, uh, kar teh subvencij, pa to ne, državnih? Recimo, če čez črkate ki so specializirane um, za vlade, tesneke, ne, da to tudi neke, neke subvencije državne, tukaj, sem, kar si... ne. Ne, je, ne, je, ne, ne, ne, a... Onak, ne, recimo, jaz ne, ne, Za debeljanka, je recimo o tom na kredorov, je to išlo pri založbi kako. In potem sem razrepa, se lega, pa, če mi ni kakšno to zaposil, je, eh, ne, to je škoda časa. Ne. Tako da, kočem reč, ne, v bistvu, oni dejavno so preživeti na trgu, je zato pa je ta in revij, ne, mm -hmm. mislim, je, je, znamen, je zelo velika, ne, založba, v bistvu, se rojevajo in umirajo. Mm -hmm. a, in tudi revije, ne, se rojevajo in umirajo. Mm -hmm je to v bistvu od očinnost do očinnost priviljajč, mm -hmm. ker ti bi še ženi še ljubil in se ne ustaje ne, se ne ustaje več, a taj je šel, da zdi, in ja, tako, ne. Je, to, sem, to je, ne. Uh... Ja, da pa je pa benjivo, no, ker jaz si, zdaj nekaj, jaz, si, jaz, si, jaz si ne, e, kako mi to, to lahko finančno, to se Vprašni so. Oni so tako najboljih večji, tako kot so mine. In ljudje v Španiji kupujejo klike, za razliko od Slovencov, ki je jasno, da jih ne kupujemo. Ne? In uh, recimo, če to govorimo recimo res o eni uh, veliki kulturi, je. 500 milijonih govorcev, Se pravi, znotraj tega bodo tisti, ki distribuirajo. Se pravi, ni distribuirajo samo v Španjimi, da distribuirajo lečardinske medije. Samo glike e, za ampak tudi manjše. Ne. Uh -huh. In recimo, za njih je veliko na nakrata tisoč izvodov. Zdaj uh -huh. pa za nas je pa tisoč izvodov res že zelo dobro. Da, da uh -huh. se je zelo veliko. Ja, ja, tudi, ja, tudi, ja. tudi ta pesmik je rekla, da kanton je od raja, Torej, verodirali je, veljena, da, je Reku, da je bil tudi on eno odiložbo manjšo, ki zdaj več nima. Sicer. Ampak, da je videl, da če imaš ti pač, lepo eno urejeno pač, novico, kjer imaš samo pesnike, kjer oni pač tisti redni bralci in tudi kupci potem najdejo, kdo želijo, da imaš spošredno klientelijo, da sicer to je nekaj takšne manjšinske nekaj bralcev, nekaj reprovizijo, ampak mm. da so pa staro mm -hmm. In ko imaš ti pač neko to svoje stupino, bojo vedno pač prihajali v te kokovali ne, ne samo brali, ne. in boš imel redno e, kupce oziroma bralce na ne, tem primeru tudi. Ne. A mogoče, dete, mm. kakšno, pa so recimo cene, nas se zmeri reče, da so recimo slovenske knjige pač tako razmeroma dravi, ne, z, drabe, stakovim, z a del recimo a, a, a, recimo tam je taka bolj spremenljiva cena je dosegljena z kimi merekimi platicami ki so občutno cenejše ne Kaj, jaz, več je izdami, nekaj podrž, nekaj v poboj, ne? Zdru, in nekaj neka prnase tudi že nekako v poboji z z malo konduštene pa kar precej Če je pa spet res, ne, da se takve uh, knjige stajajo v skrtu in da so v bistvu cene. Zaj, I zami, ka smo, jaz, kar smo rečela v, v Španju, so bile cene knjig v Španiji z občutno nižje, nebinoljive. Zdaj pa so te, torej trdovezane izdaje, so nače cene, mm -hmm. ampak stran eksperanti v bistvu oni dejansko izkušajo eh, potem, ko izdajo eh, na, na tak način, izkušajo, ko izdajo. Ne. Mm -hmm. uh, in te dejansko so ceneže. Ampak, gledajte, če ena knjiga stane 15 evrov, v vesnici to ni velik strošek. Ne? Tudi pri nas ni velik strošek. Znam, gre za to, da pač mi nismo mogoče toliko navali kot knjih, kot so v Španci. Tudi ponudba, ne? v knjižnicah pač ni tačno kot pri nas. Ti v bistvu za, za sodobne knjige so sodobne, ampak je pač, moraš šteti to kot kot, da lahko bereš. Čeh želiti mogoče malo drugačna kultura, če gledaš ne, na ta vnak, na to veliko knjigarno, na, na srednjo malo delita, Je mm. odporni, da še ne, do desetja, jo, ja. in tam pač imaš te kotičke vralne, potem tudi lahko se te osegaš, malo prelisaš, te, lisaš, te bereš, na ta način verjetno tudi več kupaš, ne? Mm. in tudi se tam boljši počutiš in tako nekrat, to vse, se že začne ta, ta stik s knjigom, no? že, že tudi v sami knjigarni. V samo pridem, in jo plačem, in možiš šlo, da to daš, no, je tako ali tako. Je samo to, da se mi zdi, da je tukaj tudi ključ, ključno, zadeva to, da je španskega oporučila v 500 In potem vsak, če recimo, dobro, jaz prihajam iz filozofije in potem je to področje zanima. In vidim, da, recimo, da so tam neki eh, filozofski hoboji, veliko bolj eh, dostopni kot v slovenščini. In ne samo to, eh, na španskem področju imaš različna različne provode tega avtorja. Recimo, že samo na faksu ali pa v središi vodi recimo, da ste boljale grške, paletinske avtorine, pa meniške filozofe. To je pristelj povedost, kateri kater, kater prevod naj vero ali ga on naj doceni, recimo. Ampak seveda, za, za Španijo to ni težava, recimo, da se ne dogovarja preklede samo z Aristotelom, Čeprav je že pet različnih kranjov in je trk potem milijonc in to se mi zdi, da zelo dobro Na na, na vlogoča samo. Ja, ker recimo pri angličini ne je to situacija, da imamo pač recimo v tih po čisto malo, poveč in to lahko, lahko kar precej vsebino v revščini, ne da bi se tam zdiraš nami. Pri nas je pa to vse precej bil na nož, ne nožne, ker, ker smo manjši in potem, ker če dva ali tri leta eno isto, potem to precepiramo kot da je ena od drugih uveljavljenih. To, to, to, to so v tem časih zgodi pri tih klasov, ki zna, no, sem glede, čist, čist uh, nekotel. In potem je, tem, je to ne, eno tako mehno trenje, ne, če v smislu, kaj pa to zdi za rival tukaj. To je čist druga, to, to, to je nekaj čist druga. Zdaj, sam da spremljim, mogoče ne, da so to dobro. V Španiji so zelo gledali ampak klasik uh -huh. dogaja se pa tudi sodobni javni, uh -huh. ne? Meni recimo da je zanimljala vila prak uh -huh. in se recimo šla gledati, kako je paš prevedeno španjščino in meni zelo presenetil da je išla recimo pri prijeli španski založbi, Eden Rives, ne? Uh -huh. In hkratih potem je, šla, je šel nov prevod pri v kankinske založbi, v na ljuna in isti prevod, imam isti tekst je išel še prijeli venezojenski založbi. Tebe, zavljaj, dobi, ta ko oper, se avdise sodbni, a ona ne, prevedena v treh različnih izdah, To je za nas nesopravno, ne. Ejo, ja to, kaj pa celo general jesice, to je absolutno. So recimo večščina, pa ni, ne. Večščina je recimo, je ostaja en tevodi, samo ena izdav, ne. Avdile, ja, je de, de, mislim, da tisoč in ena a če se če se prav spomnim, Jaz si a... malo te Mislim, ampak natovično malo te valjo, ne. Sve, pa je res tako, produkcija, ne. Recimo mislim, še tisti, ki so izvedno v englejščini, ne se tako, though, work, ne pa ...jezike, ki ne. Oni E, sem prevodil v greščino, tako malo, ne? nekaj te za prevode, pa to niso zelo prisotne, ne? so, se to naslanjajo nekako produkcijo pa v mm -hmm. Jaz so pa ja, da pač produkcije, pač členik več prevarjamo mm -hmm. od malo lastne produkcije. A mogoče smo bolj Zdaj ja smo tako pred tih prevodim do nekaj in naslednji, ja, pri navodnemči so bili krat, ne, Saj, ko jaz vem, no, so bili malo kaj spustili, pa malo da tudi kaj ni bilo čisto v skladu mm -hmm. s njihov, ja, uh, ne, kulturov to, tudi je že dobro rečanje, recimo za tihto v ki jaz li okno in tega meške sprevajalce, ki je rekel, da sem pametali, bom temene deset tiseč besedelj, ki ta zgodelj, sem mnogo tako, želim, že, že tako izkompletno post romana, pač vse, ne vem, da bi domo rečenje, da ni bo, ali kako tukaj v pač zahtevno, za dravce, to je vseba na tem. Pracujci pa, recimo, sploh na složnici drugačke vebe, ker na tem si tukaj, je precej razine Če že mi mm -hmm. tudi, <coughs> Kaj uskočiti? Roko na srce smo slovenci tudi kar prirejevali, kot se zadnja leta. Zdaj je kal ne več, ampak kaj Maja, kar je precej manjka. Kaj je bo z Bogom povezave, to je šlo ven, ali pa se je zamešal, ali kar bo z Nemškim, sploh, jaz sem Nemec in a, vam bom zdaj pokazal, kaj je hrame, to je vse šlo ven, In je tudi so krajši, ne? Dabar, sem to še bolj izpravila, ta primer poznam no, no, no, no. italijanskega, tradiconskega, nemškega. Italijanski je, uh, oni so točno zmislijo, recimo, in numerirajo, uh, zato da lažje je uh, poglavje, poglavlja, ne? Ko papre, ne? Papre pač piše, takori, kot čtori. Vesni, ne? Kovač. Naslednja strana se malo ne zavljuje, tudi se je malo prostora, ne, oni to žumerirajo, da žele bo tako. Pomečejo ven tudi stvari, francozi sploh, bilo v jezeru tudi so stvari. Predvsem pa eh, jih ne briga, da recimo prevedajo iz prevoda. Čeprav je dostopno prevedaljec tudi direktna zdoveščina, ne, modi se, pa da ker nekaj iz italijanski pravot, za krancovskega vendaratovanja, nekaj tako. Ne. Jo, jo. Jaz se to naša, da se še celo pod nas delajo tudi zdaj, tudi v bistvu, recimo, rahtokrat, kada se mi zdi, da je, če je nastvar dva pa tukaj potreba kovrti železo, ne? In če takrat če ni ne voljel pregajalca eh, iz originalnega jezika, ne? Potem, potem pač po še povinju. Ne, tako dobaždavljali iz englesične so še Ne, pa pisate, časih, uh, pol, ne, račeš, papo, ne sej, kako, pa to, ne. Ah, ne, to sem jaz rekla najkr, ne, sem se mm -hmm. no, za slovence, preden se oni najdejo, se je, Ja, pravaj, bi bil, se ne, vidim, da je, da je domenik, ne In jaz sem je drženja, da sem ne bi nekaj prevedla v njega in jaz v kakrvi ločpanjščini, nekaj. Pa v englejščini neke svoje Veliko stvari se stakne ujema, kot potem sem o meni napisala, ampak to sem ujema, če se nekaj ujema. A kot sem jaz sprejevala, sem je to malo plukavati se zdaj, pa sem kratko napisal, ti pa vudka, če se ti kaj utrne, takrat pripravača, takrat pripravača, nekaj Ja, Tako zdaj, če slišimo zbiš, o teh pata realističnih rejali, lahko ja, pa se je to realisti, ne to, ne, ne, ne je bilo pata, ne glede na to, vse Ampak pač eden od njih, je to Pata realisti, smo To je skupina petih mladih fantov iz Ovijeda, na seber, iz legije Asturias. Vsi v začetku 90-ih rojenih še imeli študente, pa tudi ne vsi pač, na, na filozofski, ko se deti, ali pač, na splošno komunistike, ampak tudi inženiri in tako dalje. No. Se, se potem še povedali, Se mi zdi, v se v podarja, ta puesa, ne. Dialog med znanostjo in umetnostjo, no. to zelo pri teh nagradah in subvencijah, nekih komedičkih štivljenj, ki postaja neka, eh, kot, dom, oziroma študentska rezidenca, ki je že v 1910. In že od takrat spodbuja ta dialog. No. Potem se No, v oni so napisali svoj manifest, verjavejo proti slovje in pač pravi, da so zavezani politiki, ampak nadejajo pač korešitve. Življenje sicer zdaj ima novenga smisla in cilja, nekaj so ljudje še verje smrtno življenje, zdaj pa mi to vemo, da ni res in zdaj umiramo za res. glavnom, tudi so napisali en manifest, manifest, ki ima deset točk, In na kratko, no? večnost torej ni, zaključi se znanje in tudi umetnost ni večna, umetnost je časna, ne več časna. Verjana je o metriko, da to piše tudi sonete, ampak zlastno v metriko svetalje, bo v tako življenje. <laughs> <laughs> potem pata realizem, potem znika iz nedaločenih axiliomov in tudi se nekako opirala matematično strukturo. Um, potem četrta točka je zelo zanimiva. Pravijo, da so noseči s plodnostjo in to je zelo dolga nosečnost in zato si zaslužijo penzijo. Yes. <laughs> <laughs> Na se se dehidraciji in ne marajo. <laughs> Vse zelo razumljivi, da pač niso za neke umestne ali so za plus, od nas, ali pa za minus, za glede na to, da so tam neki od nas, ali se jim zlobijo in imajo ekskluzivno moč, da koga jejo, kaj to je, divji patareji z ognjem, kaj to ni. Um, to pa so Diego ali Smile, vse v ogorih. Miguel Floriano Braseira, Fernando Martínez Rambera in Ciaro Martínez Muñizos. Če lahko samo en ta patarealizm se otegne na, na na skupinu okolo Alfreda, Žarija, ki so imenuvali patafiziki, tam konc 19. in 20. stoletja, <laughs> Ja se je da se je benticela z zadnji Mihauger s Galčom, v njo potem s tem romana pa in tako dalje. Sma je Ja, Pravijo, so tisto, kar družba, kratki ljubijo in kar na koncu istoriščne. Zdravljaj pa, še. Še ne bo došli, da pa se rekel, kakor kaj še imamo dobrodošli pa pa tega hvala, da vidimo, da jaz to precej, precej živahno dogajanje, ne. Zdaj, ne bomo mogoče prišli eh, počaske na, na prehode naše prehode, zaradi tega, ker vam se končali do pola sedmih, ne? tako bomo pač, da se bo, bo so lahko šel dobro, do točno preopreč gore, ki se nas je prijavljeno z uh, ošmalje. Um, no tukaj, tukaj sem pa mislila najprej, da je vprašati skoraj um, tako stvari, potem, se pa dočinijo samih štesnih, v raznih tistih nokisov, ki so prezmetno uh, razli, no, uh, prisotni. Um, tako, skoraj so uh, bitve moča obval, veliko za izkušen s trebalanjem in za spanične Kako um, se to tebe uloži uh, Hvala, ja. A tako, recimo, jaz vseh potem povezim, da vam pa tudi glede računanje. Kakšna je skušnjena tako obidba? Lažna računanjika ali lažna kopiliranja? Vem pa, recimo, a že tako vsega začetka poskušata res, no tako, res res pozmirano, s moklinjo? Ali bo te časotko, recimo, šlo pač, ker napiše tako malo, Od oka in potem, kar še enkrat seboj, je to lažje. Potem, ko česati, vidiš, to je nekako podobno, ukvarjamo se s tem. Jaz se vedno pišem, jaz, vnopišem, jaz vnopišem na direktivi računalnik, mm -hmm. zaradi tega, da sem lahko počasnejši. In mi uh, v resnici pečemo, zelo uh, počasno stajamo, mm kar -hmm. se mi zdi, da v bistvu potem zelo malo pripravljeno. Mm -hmm. Uh, mislim, da sem seveda, je, je forma, ampak forma je res redko gdaj, ne? Mislim, je ta stroga značina recimo, neka so sonjeti, kot to sve da je veliko pravo, ampak sicer pa se cerpa, ne, se cerpa v bistvu, je nekak taj nekak, je uh, to. Mislim, da sem počastila, kak sem zavrnila. No, jesna da po izobrazu nisam filonok, ko zato da branje Pa mogoče ne ima posebnega talenta, kc. zazdravljanja poezije. Zato nekotem... Eh, prva težava, ki se mi zastavi, je to, če bom zelo razumel tekst sam. Zato imam en, ene posebne metode priprevajanja. Samo pazila prevajanja računalnikov, prevajanje naročno. Včasih tudi prevajanja, ko se pa vopisujem, direktno bi knjigo. So odročene plesliki tako in takoj nekako vodili, takoj nekako kako bo André Rošino Berzdi izvijenil v španjščinu in potem je zapišen že v sami knjigi prvo. Uh -huh. um, Na srednjem volaku je to, da seveda, predvsem tam um, um, od vsega začetka s kapitelj, da bom um, čim zveste je preložil smisel um, v španjščinu. To je za me eno skorovih kot um, uh -huh. čisto res obsesija, to zato, da želim, da vidimo v španjščini. Forma potem v resnici se mi oblikuje in v resnici naljim čim bolj doveseni prevod tega besedila in potem res potrebuje, da prevod spi. In da potem po, po dovoljčenem času, da razpetu za mnem rote in potem vidim zloh, Kako, kako je vranje v španjščini tega teksta, ko sem že pozabil tudi slovenskega. In še takrat opazim zdaj, ali je to fluiden tekst, da se besede skladno prepletajo in še takrat potem oblikujem to dokončno formo. In vsak to potem tudi preverjam z, z originalno. Pot, eh, trasnej pride do tega, da jaz še oblikovno Ispirati samo sam tekst. Ker me zelo skrbi, da bi, bila ta, da bi bil ta prenos čim bolj zvezd. Seveda, pa največja težava nastane potem, ko mislim, da je vsakega od vas. Ko, ko če poznate dva jezika, da se veste, da je recimo, to, kar je v drugem jeziku, se ujema z izvirnikom, sam v prevodu takoj zasluci, te, da dvočne desede bodo sprožali pri bravcu čist drugačno, verežno, kako eh, bi rekel, pomensko eh, eh, slabo ali ji že, ki pri slovenskem bravcu se pri isti desedi ne sprokljali. To je pa, kako bi rekel, eno od težav, pri pesmi, ki se mi zdi, je praktično narešljiva. Sicer, ja. sicer vedno, da nekateri smo skušali pravšen take težnare prevejši. Poslušal sem prevajanje, eh, to zpravljamo zvokovno predavanje katalovske reali, to je na katalovske univerzke, ki je razlavo, kako mislim, da je najvejši prevajalec sicer ni poznal veliko dujih jezikov, ampak je tal pa prvi prevest v plain english recimo eno frisem, potem jo je pa oblik v dvojami da je bila blago zveneča ali kratko liže, mhm. ampak celo je vstopo vrte simbole. Recimo, če je ena sem pesem uporabljala eh, žir Mačko, ampak je on uvedel, da v indijskem področ področju je Mačka lahko grozljivo biti, je potem on na leščini v res državu On se je držal to. Ne? Jaz recimo, ker seveda on, Otomasično sklepijo, da jo vam lešno področijo v oči mačka, ne posto preživljajo iz tega. ki v Jaz to se ne Obak, Vem pa, da nastanja ta težava. Mm -hmm. Da pri besedi srce, jaz da pri se drugačno povezuje in nači drugačnja. Mm -hmm. Kako bi rekel, ja, korason se, se pojavi korasona. Mislim, da, ko bi rekel, ta telesna reacija, ko to je pri Španciji drugačna. Mm -hmm. Ja, cimu, v antiki imamo tudi srce, ampak tam je to, to vsede še razuma. Ne? Mislim, nekaj smatramo ljudjezni, ne? mm -hmm. uh, oni so pa smatrali, ne, ne vem, nekaj po želenju, v djetjih, med s tem, ko uh, v srce pa razum, tako da so nekaj drugega. Kaj pa recimo od teh pesmih, no, ki se tukaj zdaj tevarali, uh, za, za kjega pesmi te bi bočeja? ker je bil najtorši orak? za pisanje do spomiščin. Hm. Vasnječa poezija, ne? Uh, je svoj toga, ne? Zato ker recimo zame je to jezik, ker smo dobil uh, samo nekaj pesmi, ehm, um, osamesnih pesničkom, ehm, uh, in z vidno mi je zelo ljubo da v bistvu najprej začnem delat potem nekako postopno vlezem pod kožo robru. In potem se da nazaj, to prvo pesem, ali pa prvi prvi prvo poglavje proznega recimo sodila, ne, leta, ne. Tukaj nekak, sem to zelo nekako od nekih ne, da se bom mislila, da je da pesniških zbir, vseh, avtor, pač pa sem nekaj časa živela s temi, ki so jih izbrali kritiki, ne. Mm -hmm. Tako to je prozame pač nekaj novega, in mi je to težko zaradi tega. Mm -hmm. um, V krati ima v bistvu vsak od teh pesnikov en zelo specifičen izraz in v bistvu, pa še, da še pomaga to, da mogoče pomaga, da imaš malo kilometrine, ampak v resnici vedno znova se soča s tekstom. Ne? Mm -hmm. Ti ga bereš, koga bereš in ga interpretiraš, koga ga interpretiraš. Ne? Tako da zdaj po imeni, imensko, kaj, pogrebo po, po imenu, kako bomo kaj kaj prvkšnem pač autorju, uh, mogoče težave ali pa ne? Zresne, mislim, da mi pa to da pa čifti ne ne odzuna dukr drugega litva eh, pač ka se za po vsak za se, da se to tukaj po, to pojavljajo po dveh treh letih. Pa se mislam eh, mogoče bi recimo začetek začetek ker tudi tite, no. tukaj ena pesem eh, Začale, um, tako je za spločna so vzbroka tih To je na strani, 50 je, um, je pač uh, zbirk, ne? je na strani, ki je 51, 52, 50, uh, sa pa kvanšta predvoda. Um, pa um, je mogoče, mogoče tam, tako predvada, ko zna, da je Se prav tovala, tako doposalala, tak sem prečem, če nisem bila na nekaterih debatah, ki so že potekale, tak da se lovzamala, misem, jaz. Mogla prekriti. Zdaj torej to to drugo je, kon je to. to ja, ja. Tako je. Zdaj so lovčena kot otroka dveh različnih božanstv. Ti iščeš sebe, jaz pa tebe. Čeprav jaz v srcu godim, ti pa drugega zasvojuješ. Na boljši trg sem šla in videla, kako svet teče. Koliko srebra porcelana, medenine, čitkastih prispodod, je umrlo skupaj z nami in se ne nadoma spet prekljuvalo, pribožalo na ta Boži svet in zažarevalo spod svojih srečnih posredovalcev. Čutim kolo staro je 5200 let, ohranjeno, objavljeno. Od spremljevalca, ki me ne pozna, Sem da bila lupo in sito, da uvidim, presejem in presevam ljubezen kot nedotaknjena zbolečina, kot nedotaknjena zbolečina. Ljudstvo se poskuša znuditi angličkov, dobrih škratov in drugih ljubčkov, da bi zaživelo, vojni, stres potresu, se odpovedati uram in črnilnikom, da je pozava podpolna, natrpana praznina, urina Polna skleda. Spogledam se z Bogom in podruševino rešim življenje. Urim kot moč, moč kot urim. Še skleda za močno živanje je bila terna nas samih, gostoljubne postrežbe. Nič ne vemo o telesi, njihovih potreba vesokovih. Nič o duši, zvitosti, zavitosti, nedogled. Nič o preseganju najbolj običajnega običaja, pod dotiku s katerim vibriramo polosoljsko. Loče nas pa in vsak v svojem kokoju. Poletna noč greji na pomoč. Pojemo na ves glas, med tem ko se ribe mečejo na tlak. Ja, hvala. Tukaj se mene vidje, da sem čel ta fisa, da je moj počet se da si na stroh Mogoče malo težje zapevajati, ker me je trudno, ker vse mogoče te um, jezikovne, ravno radne ugemanja, recimo ta je povek na noč, da je vina polnočne, se pravi, kako je recimo tredina, prne, um, da je dobro ohranjeno, objavljeno, da je uvidim presejem in presej van ljubil jezerne, spet kot nekaj, ki so te um, besedna igra. Um, tko, um, Vem, kakšne se, se to dejansko videljnje, da čud, ker je to težko razmeroma zahteljena. Mogoče, se to v izboru, ne? Mm -hmm. Mm -hmm. Se pravi, nekak, mi pa, če bi vedeli, v vedno, da vaja valstvo, se polegli, da se o tem pogovarjali, bi mogoče se odločila, mogoče bi se, se dogovorila, kaj bo, kjer ob jasno bo zdrav, ki bi potem prevajala ne enakih pesmi, ampak različne pesmi. Ampak, pa ne zrači za drugega, ampak mogoče zato, ker je prevoto v španščnem še vedno toliko malo, da ja v resnici mm. josankega pesnika, ki je pač preveden, ne, v resnici Škoda, recimo, Stanka je bilo, bilo prevedenih vseh pet pesmi, ne, tako pa recimo, tih je pač malo morda, ne. Čisto, ja, ja čisto, ne, to bi rekla. Tako da, potem, ko smo v bistvu pač prevajali tudi, mislim, Mi z nas pavljamo pa čist drugačne, bi rekla, drugačno ozadje. Se pravi, uh, jaz sem se naučila in z nami priočila, bi v bistvu se pravi v kastiljske Pablo pa seveda, ne, je, je Argentin, torej v Argentini, seveda čisto drugačno ozadje in v bistvu veliko razlik, ki so jih nekako naredila, izhaja pravzaprav iz tega, da seveda, španščna je sicer je nekaj norma, Aba hkrati, ne, mi pa vsak po svoje vresniciu besedujeva to, kar pač eh uh, uh -huh. uh -huh. Ja, a ne. Mhm. Ja temu to, da eh je le dej konkretno ki ga ki to pa gostanova, gostovala. Ehm so sa, so same pesmi gost, eh, gost Petri, ja vem. Recimo, ja semo kompleto že se razumeva in se samega in sem, sem se s gospod posvetoval, recimo, za mene bilo največjih največji težav, to je pribožala na ta božji svet. Jaz sem ta planovljenje pribožala na ta božji svet, tukaj sem jaz tako no, nisem vedel, če, se, če je to povezano z božjem tudi. In da je potem gospod pojasnila, ko je to ona ko razume to, ne? Ko je to z božanjem, jaz sem pa mislila, da se razumije z božjem. E, In potem, recimo, recimo da je tesen vsebinsko pa smiselno zahtevna, da človek prispeje ali dospeje vsaj do, do temeljnega smisla teksta. Pa vendar, je pesem v tem, da ima velik, velik besedil. In da eh, je tesen, da je tesen, se je s kolegico pa pogovarjala o tem, da je pesem težavna. E, najbolj težavna sredla oba so vla, oblašala v tem, da so njine pesmi zelo zahtevne za premajanje. Po drugi strani mi pa rekel, da so pa hvaležne v tem, da imajo mnogo besed in potem lahko zakriješ recimo, vse take recimo, poigravanje z, z zvokom, ker recimo več pačni jaz nisem mogu ponoviti iste zvočne poigravanje, ki jih vstav In v tem smislu so, so mi pa zdajel po tem vincetičnoj pesmi zelo, zelo zahtemljali. Uh -huh. Če bol, do besedila sem lahko prejstel prez držav. Sam so pa nekolično v tem, da bomo pravila zelo redke besede. Uh -huh. In Španjština pa Slovenština se različila v tem, da je Slovenščina zelo sintetična, Španjština pa nazitična. Uh -huh. In kako je zdaj bilo isti smislu, kot Gabincevič skuša posledovati, pa krati, da se ujamja v ritmu in v koloritu, mm -hmm. to je pa zelo lehke. Če bod Gabincevič zadanje zelo pojadno, zavranjeno. Sam zapravljal se je pa strašen In da to, recimo se mi da eh, pesmi, so zelo zahtevne, dajo prevajalce, če želi res, dok in pri ljudski slovenski kresku v ker tam ima vsak voče kot tri besede in so pošeljim. In se, se Smarva, da nas je najboljši, da se je začelo do podpoved. da je poezija zelo dajno, za pravajalce. Morda tudi za pravljaca. Gospod mi je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 Z tem, če, če pa ne, moraš, ne moraš naprej, ne, mislali, ne moraš, ne moraš ja. se stitniče, oziroma ne nebi. Zdaj spet do, dogaja, se, se to stone, ampak... v ja, tem, da sem, recimo, vse tako, kot sem le mhm. sem poskusil, da to, zamaskirati za naročeno fluidnost. Mhm. Ko je berem to špansko, se ni bilo da mhm. da to, Ali sada je v tem, je na večem, to bo preste žal to prebral, da je sum, ki so v tem vračev in se bo vračal, misliko, tako ne se ne bo pa obranji in bo prijetno, da mi to pomijam, da sem, da kradeš, ne To so, da se mi da kaj To prozije, mislim, da smo proziji. Na ta da Ampak mislim, da potem, ko že dobiš neko kilometrino, ne prav jaz po kilometrinu, da lahko prebereš še eno besedilo, ali pa če imaš zelo, zelo ne. prevodni. Kljub temu, da nekje zgleda vse uledu, kako na vrhu, tudi da je nekaj narobe, robu, ampak čist nekako, da se zatakne v nekem ritmu, ni tekoče, nekaj te koče, nekaj te zmode, da si se na nekaj zahaknil. Ne. Ja, tuk... ja je Ja, res mi imen to doprozimo. In tega tudi malo Da bi to doproziti, je včasih prav na glas brati, ne. Tisto, kar si pisijo, da, da potem pač vidiš, a, a, a, a zaželi energijo ali ne, ker lahko, lahko se zgodi, da, da se. Pač, da se da da, da, da, da spuhtim, tako kot pač se pa oslabi in ker se s da bi pač podoževala ta do konca to se tukaj meni da je bilo najprej to de, de, de zdes je upam da bomo mogoče lahko prebrali takšno praktično ker se tudi vsaj, vsaj od ki so, so prisotni, da bi da, da prebrali oni se kako se težko da pa A, sigurno je krasno, da je to en tak eksperiment recimo ko nastane ne? tak podvojen privod. Jaz to prišlo ni gre šparsko, ne govorim. Ne? A, pa bi še to se zahvaljava, od prvo za uzložen napor. in Drugo, se strinja da se moja poezija ne prevaja in To vem, to, to poznam že tako iz slovenskih originalov, od slovaških originalov. Uh, zato, ker sem nekako prišla do zelo take integrirane pesniške oblike v bistvu. Ne? In je veliko tudi tega pesniškega podobja, je veliko tistega gradiva, ki se nanaša že na izvirni jezik ali slovaščino, ali slovaščino, ta neki seveda potem tam pride ta zvočni nivo v uh, obzir. Potem to ritem, ki se s tem namese, pa včasih tudi recimo, grafični zapiski, ki je niznačil, recimo, za tele pesmi, za ta cikala, ampak nekih drugih pesmi v tej zbirki, ali v prejšnjih zbirka. In zdaj včasih, recimo, na, na drugih nivojih kot semantičnem, je pesem integrirana. Ne? Je več motivike, recimo, in pesem je integrirana preko ritma, preko zvočnih asomaci, preko prostega, proste rime in tako naprej. Uh, in to je težko v bistvu, potrebuje. na vseh nivojih v bistvu, v, jezi, v drug jezik, to je res velik izziv. Zanimalo me je to, kar ste vi rekli, da ste dobili od nekega avtorja priporočilo, naj množite v bistvu, v bistvu tisto, kar sama, začutite. Ja sem na tak način recimo sodelovala s prevajalcem v za bilenico, ki je prevajal uh, mojo poezijo, uh, ker Nekje je uh, mora odzeti, ker enostavno je, jezik prevoda mu ne omogočal, da nekaj prepisni v te obliki, ampak nekje se mu je ponudila neka rešitev. In mm -hmm. jaz mislim, da prevajalec prevaja ne samo stroge semantike, to mi te pomenske plasti, ampak v bistvu on mora od sebe oddajati tudi informacijo, kako deluje ta pesem, katera so njegova sredstva, kaj je izpostavljeno kje je v bistvu njegova značenost. In tam se mi zdi, da on dobi na nek način eno možnost, da še več uloži in nekje mesti, Tam, kjer je mora dozeti, nekje se mu to ljudi v tem slovu, vesmika ali vesmice, in lahko doda. Tako da, Ampak seveda je to zelo kratka meja. In, in mora biti zelo dobro pravec svoj To je iš da, da razume ne samo pomen, ampak razume tudi kako je pesem nastavak, na čem gradi, uh, kako deluje in tako naprej na vseh plastik. Ja, dobri, ja. ja, da to je kompenzacija, da je bilo z Ja, kar se tega tiče nam jaz vprašanje ljudi enega več ne boče, da vidimo vajna prevejalska sloga uh, na tem enem, ali pa če se ne bo kaj dosti razplakovalo, tej pesmi, spodre bolj to, nič v duši, pa ti, skupaj, pa za, spred zvitosti ja. in zavitosti v ten vgled. Kako so reševali? Ja ja, jaz sem skušala to uprati, zelo dobro so me tudi odcepili, da se jim odzori. Ampak mogoče bi se naučil, če lahko. Zame je prišel stankina poezija ali zelo specifičen lik. Uh, tako da se mi je zdaj, da ta nekaj, kar se je reče, dejansko precej ingradično. Pa tudi v bistvu španska koezija ne, je eno 1% recimo dosegla v baroku in v bistvu to, komašti recimo silonima ali pa in, ne, ne vem, da mislim, da je to v bistvu španščina zelo ljubi. Ne. Tako da v resnici mi zdi, da ta pesem je sveda težka za brevajta, pa hkrati v bistvu ta španščina špans, pa rada barok, ne. tako da v bistvu mislim, da, da ni tako grozno. Ne pa izvieslo pa ne? Je to sedav, ne? Mm -hmm. ja. In je to ta yes. mm? Se dav je isto v tem smislu zavintost in zvitost. Yes. Zelo, ali moraš reči se mislim, in ta? sem ne? ne, je je stol poramni zavitosti, no a zavitosti a se mogoče čisto absolutno ne, po totalno ne pokriva, ampak to je recimo pole, dobro, je pole. To se pravi, to se reto smerna zavitost, reto retorsineta proces sklotomičen. In v tem smislu se mi zdi, da se zna, pač se spremljajo. A po zvitost v tem smislu, kot ti si pa zdi? Vita, ne. ne. To veliko. Ne. Ne. Ne. Jaz molitak sebe zanikak, eh, prijatel, da sem parla, kot da... Ne, sem spremenila, tu v tedule sem jaz stala, za prav zem vitost ja seveda so potem takih tersem uh, sicer to so bile najbolj zanimite pesmi. <gledaj>, Nekakoli so tudi drugačne vrste, Babula zapisane, zapisana recimo drugače sestavljena pesmi noter. Uh, recimo so tam tudi neke zagonetke, ki so sa skriveno dane. Uh, recimo sem se malo poigravala s to dvojno pripad jezikovno pripadnostjo pripadnost bojo in da ves recimo urin je moč in moč je urin. Kot prva stvar, da sem si res predstavila podrušenj dinamik, kdo pre, preživi, v bistvu, vemo kako preživi, če potrebuje recimo, in tako naprej, ampak v bistvu v slovaštini, v se reče moč, tako da v bistvu je prav med slovenščina in slovaščino en presko, ampak se mi ne zdi, recimo, tako plično, ena igra, ok, takih igra je tam več, če ena odide, postane druge, ne? Tako da to so potem tako malo postmodernistične rezimo, zagate tudi za pravca, tudi za predvajalca, da se recimo neke reference najdejo, ali, ali tudi ne. Če prav jaz mislim, da je to resnici... Meni se vede postavljala pred tem dilema, ne? ko se dovali jesika, ravno si po mene, recimo mi je on rekel, jaz želim, ne, da sodomerijo znaši so što do mrtvega pesnika. V tem smislu, ne, v tem smislu, da pač pesnik, a veste, mislim, to, kar je zapisano, je zapisano. Ne? In če moramo minko pravajalci, hodati po interpretacijo, halbojem, to, mislim, zdaj bom nekaj zelo... Amak se mi zdi, ali pa s tekstom njih njih ni v redu? Ali z po praciji njih ni v redu? Pa ne mislim zdaj reči, da jaz ne hodim po interpretacijo, zato, ker se bojim pri znanči, sem ne razumem, ne? Ampak počem povedati, da v bistvu tekst je moj nekaj se mi je vizpredno bistvu kako funkcionira za nas, ki seveda ne znamo slovaško, ne? Recimo, ne? Jaz vedem, je to tvoja... To je tvoja deča niti tako, ampak hočem reči, se mi zdi recimo, ne, začrt še to se absolutno mora zgoditi, če druge tega ne ne principi dela, no. to mogoče ki drugega, ne? Jaz mam recimo svoje in da svoje povode recimo, ja kot tudi da to ali tale pa tako pa tako pa se bolj javni ne, je to tako. jaz sem pač v svoj dom to. In to mi tisto se da je iz tega zelo zanimivo, kako smo v resnici po svojega na pesmi. Po eni strani so po svoje po drugi strani pa pesmi so na jezikovni plati, no, se razlikujo od da njene pesmi so eh, absolutno španske pesmi. Pri mojej pesmi so pa ena standardna kastiriščina, ki je lahko razume kateri korpe vidal v Služnje Amerikov. Uh -huh. V tem smisku. No, Sam da je nekdo to, se za poslušalce, jaz, mislim, da je leto ko sem v Slovenijo, za enim skupino pisateljev, s, s, smo mi zelo oddušeni, da bi jo nekaj, nekaj kratke prozve v Španiji. V resnici v španski edici, Te mednarodne revije, letenka nacionalna. In sem eh, Marjeta Dropič, znana prevajalka, je predala dva prevodna, eh, kratke prozore Andreja Blartnika in jaz pa dve eh, kratke črpici od eh, Draga Jančera. Mi smo vse, vse poslali na ki se je v par mesecih pripravljena, ampak smo objavili dve črpici od Andreja Blartnika, pa samo eno od Janče. Seveda, moj narcis je zelo takoj prizadeh, nisem, nisem Jačevi, vizpe, seba, da, e, prizadek, ne samo se svi zelo, po gospod Jančevi, mislim, nekaj oseba, pokoljega v resnici je mene prizadeh, Ampak dobro, smo po telefonu, sem se pogovarjal z gospodin, ki se tepil, da je valja. In sem samo prekotkode me zanima da, da dovednosti, kako to, da, da so, so rajšili objave v tem proge od vratnega, Reč, da se govorili, ja samo tako južno ne biš pozivljeni. To zapravo, je njih preveč, premočno. In potem seveda sem počal na to in se bo zaslepel, da Bog, ker se cimo je prve dve knjige napisal sicer v čisti avintiščini, potem si pa odločil, da pisala in pisala na ki da je da za vse kjer ste mi zelo Moja moj ta standardna Španjšina je to, da se izognem vsem specifikam Argentinštine, to se pravi v besediščju, ampak pa takoj nekdo že pozna, da to ni, ni prevojalci Španjškega. Se mi zdi, da učuti, se očuti, čem po slovu vse to. Ta 500 milijonski trk je v bistvu Če se zelo proba, mislim, lahko pa je ena vizikovna varianta, ki bi vse vse všeč? Ne, mislim, gledaj, tako v bistvu vse pa vseh zgodala, sem vedel, ne, v bistvu, če je Borges, Borges, ne, šel na to, da je piso bližje normi, ne, in to se dogaja z vsemni argentinskimi jadrovi, ne, recimo, ne, potem seveda to ne tvare, ker v bistvu to dejavstvo funkcionira, ne, Ja, Lekaj pregalna... eno vprašanje. Recimo pred tej pesmi, ki smo jo slišali, se mi zdi nekaj zanimivo, to mi je v bistvu padel na panok, ko ste brali pesmi, v bistvu je ena paralela z po mojem Gertrude Štajn, ki je bil tudi prvi jezik nemščega, pa je na vdreščini pisa. V bistvu, recimo jaz imel zelo velike probleme, kako stopiti in njeno literaturo preden, da je nisem slišal na glas. Oziroma, da jo nisem ugotovil, da je jo treba brati z neko subvokalizacijo ali pa jo brati na glas. In da je, recimo zdaj, ko sem poslušal vas brati to, se mi zdi, da obstaja podobna situacija. Da je v bistvu tole neki pomeni stopijo, ko jih prebereš na glas oziroma, ko jih zaslišiš. Pa me zanima recimo pri da uh, imate recimo kdaj to metodo, da si pesem na glas preberete. Absolutno. Od to to, to strane, ja. je tako, da človek pripravi ki in določne v potem na glas, da si ga bereš in glas. In še na tom oma uh -huh. ki kje so določene, Ja, ja absolutno tako. Potem na glas. Yeah, yeah. Ja, zelo, yeah. Če glasno kakšni zlo spremstiti, glasno so uh -huh. Aha, že, ja. mm -hmm. Meni če se poslameta potem svoj zato, da pač glas dobita vlase spet v telo odzvunaj. Ker ti čebereš, ti v bistvu se slišiš tudi to. Jaz se to delam namreč, da. Mm -hmm. To in potem se poslanjuči za teden se slišim in obe mm -hmm. varianti A pa, ko prosim, da mi mm -hmm. uh, nekdo priverim. Mm -hmm. Jo se recimo, nekaj ne znaš, vidimo ne se moj glas posnet, ne? <laughs> ja, nekaj znaš moj glas <laughs> ampak uh, rada poslušam, če je dober, ne? Recimo, to je zelo zanimivo izkušno, kako praviš, ne? Zato, ker v resnici takrat če le, slišeš, si reče, da a, le, da pa mhm, ne, uh, ne, ja, ja. Jaz bi morda še dodala, se mi zdi, da poeziji v bistvu, od vseh možnih mm -hmm. naših uh, izražan uh, je uporaba jezika in vsake najbolj ontološka, tako on je res za tem, kako dihamo, kako govorimo, mm -hmm. uh, kakšna je nekaj emocionalna mm -hmm. nas, nastavitelj recimo, vem, kako smo prizadeti da, s neko s nekoj tematikom, ko te poeziji, v bistvu, je to najbolj prisotno, mm -hmm. je ampak to so od naskriti skritih ravne, Upam, da vsaki dobri poeziji je to drugačno, tukaj sprof norma nima jezikovna norma, kaj se povedati. In v tem smislu sem, recimo, zdi zanimivo govoriti s autorim, ne? ker tudi prevaljali ima sebe, da svoj jezik, svoj dah, ki ga v to. Zdaj, to, kar je Uška povedala, če jaz govorim, sem sama v sebi in se nekako uresničujem ampak prevajalec od zunaj pristopa, ne, k temu mojemu načinu, ki je utisnjen v ta jezik, jezikovni izraz in je popolnoma drugačna situacija, ne? In seveda ma svoj jezik. Tako da to je tudi prevajanje teh dveh osebnih, individualnih jezikov med prevajalcem in avtorjem ali avtorico ja tako, da se ti kot drugič bereš svoj tekst, da ne bereš avtorica, pavotovica, pa da bereš pobodalka. Se pravi, tudi ti tekstu. Jaz sem se bolj Ja, ne, gorej, ja, ja da, tako, reč, ne, to zanima to, ta dialog s tekstom. No? In to se mi zdi, zlosan, s se mi zdi, ne, to se, mi zdi tiste, ne, men, men, to se zdi meni zelo Ja, neko dno se spustu staviti na vezišnjih nivojih. Zavziraj pa potem s tekst, na tekstom, nevojim na Če se razumsko, nagonsko obrubiš, potem pač čustveno na, na več ravni. Nekopiš, da boja. Ja, v tem se jaz da recimo, mi smo zbiš in na nove vlade, da, da prevedeš, tista, ki ti morače najbolj v reživ. V Ciciju, sem, ali saj jaz tista, ki mi je takoj zazvenila, ja, ja. da bi v Španjski ja, ja, ja. in da sem šel svičajno delam v knjižnici, da si šel v njej z da sem pa tudi videl še druge pesmi. Ja, ja. Seveda, kar potrebuješ, da se ti mal zgradi en dolčen profil ja, ja. tega pesnika, tega osrede. Zdaj, mogoče se nam že menška modizel iz tega šmarja podnega, um, ampak ki, sem, če mi mogoče še, še povedala vsaj kratko, recimo še od drugih dveh letnjskih spisve, da če se ima kakšne so vjevajne to je zdi, to se vse še ti badali promenjala, ne? Imjela, ne, ne, če je to? Ja. Dobro. Ja. Če Znamen je, da je to, je to no. Aha, ja, je, bav, je ja, to res? <todim> ja, kako se da priobarajo, da je to da je to res. Najprej se bojijo, da bi izobražali drugega, kaj bi, kaj sta, kaj bi rada. Potem se spiskata. Ponika, da drug drugega se razgalja. Potem se tolče, da, da bi izvedela še kaj več od tega, kar si, kar je, kar sta. Potem zarežeš najprej ti in povrhnica se razpre. Vidiš, da je pod kožom mnogo krašen in da se lahko tudi v sanji, gove, v kostja, poljubno se v nove kombinacije. Potem zareže on, zacvetira meso, priteče kvašče na kri. Nežno navtip poboža razjede, bole zaselke in ostale simptome zadnjega stadija bližine. Ja, So oba, tudi, ko smo se pogovarjali, ne, so oba imeli predvsej težav s tretjim vrecem. Ne? Kaj di, kaj sta, kaj bi rada. Uh, pravi, kaj bi, v resnici zvenim pa še redundantno, ker se mi zdi, da je tako enako kot kaj bi rada. In potem smo tukaj v bistvu kaj bi, kaj sta, kaj bi rada. Uh, tudi smo pa tudi če nekaj vredali, dopolnjevali. Jaz sem potem dala logik jere, So son, logik rir. za sem dala dva sedanika, potem audicionar. Zato, ker se potem spet ponovil, se pravo eres, se pravi tale, kar si, kar je, kar sta. Mm -hmm. Se pravo ta vse ampak nekako, saj je recimo rekel, sedanik, nekako to dojela kot neko gradacijo. Ne? Pocimo, kaj bi, kaj sta, ne, če že, ja, ja. Kaj, bi, kaj sta, kaj Ja, jaz bi ta, ta ta tako četiti. Mm -hmm. Ta pesemna fasazja je mene tako ne obogljila in sem prevod tako in izpedil. Sam taj je tretji vers, si, ki se bi genialno, sem, sem videl, da v špančini se ne dam, ne dam prvič. Ker ta kaj bi, kaj snad kaj bi rada, je to tako. Ono konzor je tako eterično tisti prvi kaj bi, In jaz sem zelo, zelo raven španskega ki posto, kisiran, je zelo, zelo, zelo ksiran, ki je zelo no? pekarien. ne vem, kako bi se to postavilo, je konjugitiv. To se lahko reče: no, konjugitiv, no, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, in hotenja, ampak da je absolutno v problegu zelo razpršen. In potem sem to izprejemil in spal čisto na zemljo in sem naredil zelo konkreten prevo. Moje recimo je pa, kot je vem, Barbara, dobro Če da kalificirali, da je zelo preveč lapidarno. Ker če je preveč razvidno s tem, da je kaj želite narediti, kaj sta, kaj bi želeli. Ali pa kaj hočete narediti, kaj sta, kaj želite. So, se prav, sem v smislu čist, apsolutno zmejljiv. In v tem smislu se mi zdi, da sem tisto, eh, slovensko eh, tipanje glasbovnošnost. Do Nisem se upil postiti, tako me Ampak potem se da Barbara je povrabila take rime. se mi zdi, da je barbarin vers bolj za no? Čeprav bi jaz prvi vers, da je prvi vesel, da však, ki si je. E, druga razlika, ki se mi zdi, recimo Pomembna je, da dobro, že tam drago je zarezati v Španjolsku. Ni ena sama glava, oziroma dve ali tri besede v da, da daš ta občutek, da je zareza ja, in da ne reže do konca in da je samo ena eh, od To se mi je zdalo, una se storiš to prvo zarezo, kako se reče. To zgodi, v tem, tem sem videl, da si jim je ukrne enkrat verze že podalešel. Druga zanimiva razlika z, z, z Barbaro je pa to, da tam se piše, za cvetje vreče ne so, e, pesnica uporablja cvet in to, da so odpre. Barbara se je odločila, da se bodi tržala zelo izvirnik, recimo. Jaz sem pa uporabljal eni glavu, ki bolj pomeni to, da nekaj vznikne iz podtalje in druhne vn. In je pa, je pa, ja, je pa cvet temnotraj v flo. Čeprav sam glavol pa ni, se ne upravlja za cvetje. Ampak je pa nekaj, da so pričrki, pri ki pa je tudi cvet. Ampak je to razlika. Ni do besedni pravod, ampak no. v jane smislu pa malo podoza. To je v tem smislu. Ja, samo da florale, recimo da vola iz stari, recimo da so tukaj ploščicne, ker nekrat vzajene voda, da se je. Na plan, Je da je proletar, proletar je tudi razpret se jaz to dobesedno predstavljam za ten svet, ki se se mi zdaj bolj super to z mesom, ne, kako nekaj. Um, za cvrti rečne meso, Se smem samo hitro brniti v prejšnjemu vezu. V Slovenščini, ta, kaj, kaj sta Ne vem, kakšna je gleda in ženca autorska, ampak v slovenščini sta prvi in zadnji del tega verza uh, ambivalentna glede te oziroma drugi del uh, je ženski spol in dvojina. Kaj bi rada? Ne, ne, ne. ne. Ja, ne. Ona dva. Ona dva. Ona dva. Ne, že že, ampak če gled, mislim lahko, ne. slišiš tudi žensko notr, kaj bi rada? kaj bi rada jaz? Ne, ona ne. Ne, ne vrš si je dva, ne? Ne, škod dva, ampak je, bi kaj vi ni dorečeno, lahko se v tem trenutku še sama vsak zase, tako tako, e, nekaj, Ne bomeni, da, Ne, zato se na našem, nekaj, ne pomeni, kaj rada. Samo to, da, da se ne da druge jezike prevajati, ker slovnične strukture prenesejo nekaj čisto specifične slovenskem, recimo. Ja, nekaj, no, no, v tega, ker obvisto v imaš ti predeljni, ki so mošli, pa željni, ki pri nas niso, ne, misel, časih pa šlo, časih imaš glop, recimo, m, pe, ne veš, ne veš, pesnica, ne, se moš pač odločeti, ne, misel, ali pa ravno, ravno, ne, časih je to zelo, zelo mu teče, te ti se moš odločeti, in je to res malo, ne, je to vedno grozljivo je počimo do istega kot spol iz spolom ramena sicer no na koncem na soglasjem dogovorijo se med predesno pač tist izbor in in potem, in bodimo zaradi tega ker je to tako da se, se verš tako sporadično na drugo osebo in, in ta druga oseba je ženskega spola ne morda se marsik Slovenščini vidi Zdej, dejansko v tudi pa ni razlike, ne, če ti govoriš s nekom osebi in razen, če ti stlačo noter prav, pa, pa ni si ni, ni definiran, kaj je ti za, za, za ena oseba, ne. Tako da jaz sem potem pač tisti tis, da si nira, ni, ne bo jasno, recimo, s kom pravzaprav prav, prav, prav, prav govori, pa je pa to vsem, vsem pomembno, ne, če, če da govara že na skrpišan zvarno možko, da tako da, to taki problem. No, no, ja, to zapravo. E. jaz ne kaj bin, den, den, ni, kaj to da, mm -hmm. da to ni mm. kaj To se mi zdi. Zambo. da kaj. kaj Ja, tako, tako tudi je, gre za ponovitev tega, kaj bi rada, torej gre za to, kaj bi drug zdrubil, kaj pa, to bi, bi dželo, ne ne kaj bi, za torej, to je pač upoščeno, otprto, da no, se lahko dodam, ali se pa Ja, težava pri španski, ne, ki pa do vezino piše, kaj ima je storiti, če to ne tako ja. kako reko, formalno, ne, ampak da to izrazi, vi ja. pa tega niste. No. Se postigili tudi In to pa jaz ne moram. ne, da ne bi mogu tega povedati pašini, samo ne moram po postigi, tako raditi samo to razglede. da je tako kot kaj zdaj? je, ne? Ampak ko Preveč akcije, Preveč... ne Ne, boš, ne? No, izdila, da jaz mislim, da ta vrst v čist prikazuje ta trenutek, ko nijo nekaj preklavna in ona dva nevesta ali to za graba, ali za spustiti, ali za pobodati. V tem smislu smislu se mi Da, da, rekel, da, da tako stane nekje v zraku, le pleče, no. To pa smo nazvalno ušpanjšini, ko bodo po njih no? Pustiti tako v samo samostavno povedo, kaj je. Ja, jaz ste mog rešili še razrečite. Ne, često, hodno um, samo, ko v bistvu vprašali, pogovarjali smo se, um, v tem, da so španci ostali še pa kar nekaj vezani na formo po drugi strani, uh, vi se pa srečevali uh, s prostim verzom, pa jaz, ko sem začela prevajati v in obratno, sem je se rečela z eno prevajalsko skupino, ki mm, pravi, da je ogromno, um, pravzaprav španske poezije pisano, da nekakšen pa uproste verzi. Se pravi, da kombinirajo verze z vihnim številom zlogov in zato, za da jim da nek signal, da to je še vedno poezija. Um, In zato tudi ta princip, da prevajajo um, svetovno poezijo po tem veznem principu. Um, zato da pač da ta signal. Mene pa zanimamo mogoče bolj barbari, ki ni vajen materni jezik španjščina, kako veste, da bo to, kar prevedeta, dal signal, da je poezija? Mislim, če čim si pomagajo to? Jaz pač vedno, ko prevajamo španjščino, tukaj pač, mislim, vedno delam z naravnim govorci. In v bistvu tako debato, kaj imamo oni tukaj, jaz pa namati preden, kjer tekst S tem, uh, se pol to ki sem albera je tema, prej je drala Bogdan ne, prej je drala Antone Pesijado, tako da vedno, vedno, vedno delam pač ravno zato, ker uh, jaz si dobro vansko, sem se je naučila, ampak ne samo to, ne, jaz to rekla, jaz sem delo, uh, ki govori s vami, ne, je ta da v bistvu ni samo španski šolo. Uh, to pa v bistvu govorim zato, ker sem se enkrat govorila, da na vaskovsko počal, in mi je tudi rekla, da v bistvu ona se seveda ima materni jezik je baskski jezik, ampak seveda hodila je po španske šole in je v bistvu vso to bilo specialno ki ga mi pridobimo in ustvarimo, ne, v bistvu ga je pač ona se se morala potem po šestem naučiti, In men, recimo, je to tisto, kar mi manca. Ja, Najprejšče čisto ne da, ne? nekaj si omejen najprej ljudi. Do... Ne, ne vem, mislim, jaz da, mislim, da nisi omejen, ni ni samo, uh, jaz mislim, da smo ikak tukaj, uh, kar smo vsi omejeni, kar se forme tiče, zato ker tudi tiče, gledaš, recimo, jaz me nekaj govoril za slovenščine, malo si kdo ne prepozna forme, recimo, jaz ne vem, časih moje študente, recimo, jim zelo težko drugo vrt, ko beremo, ne. Kaj še ne, mislim, ali pa stopice postavljati, ne, recimo im to problem, ampak druga stvar je pa ta, kar si po tudi rekla, ne, pač sovenski vers si silanotoničen, španski vas je ker pomeni, da ni štetlje zvodov, itak pre, to je predpostavlja vers, ja. in zdaj, seveda, ne, recimo, tako stroge strukture, recimo, sonet ima šestega pa desetega v bistvu, eh, vers, šestega, eh, zlog, zlog, ne, um, negažen, rečino, ne vsi, Ampak, skoč reč, ni to trohaj, ne, recimo, ne vem, mjesto prevar, recimo, sem se zdaj na vanjo, v bistvu prav dela metrično schemo, ne. Ja. Zato, ker se mi da drugačna gre v je nevivo, čikr, ne mogoče, ker ni, ne obstaja, ne, mislim, ne. Tako da, v bistvu, smo te, se mi zdi malo bolj če tako rečem, ne. Ja. Uh, Preslucijna je, Uh, to vprašanje maternji in govorec kot prevajalec v tisti jezik, ali ne materni uh, zelo, pač, dve menje sta, ne? Uh, in tudi nivo sodelovanja z maternimi govorci je zelo različen, ne? Uh, ja. Ja. Ne, zato ker tudi, recimo, kako poškala tudi, recimo, da pa pa pogovarjajo z enim maternim govorcem, recimo, se delala tudi z eno, polegico, pa prav je prevarjal izporena katalonka, prevarjal sloveniščino in je to nekdo pogledal in reka, da sem delala s nekom, ne, zdaj se ne sklomim, ampak tiste pesmi so res mogel bolj vse še enkrat popravljati, kot če reč, tudi to ni do, za dostna kvalifikacije ne. Na tisti pesmi, s katerimi delamo, so, mislim, ne, filologi, ne, so filologi, filologi, filologi z, z ostrenim občutkom zajednih, kjer so filologi, no, on ne, ne, mora plati, mislim. Moje izkušnje je, ki sem delala predali tako, da so recimo prebrali in so prebrali na hitro mm -hmm. in in zdaj pa delam tako, da, da se dogovorimo kako, eni hočejo imeti recimo 70% že narejeno pločno z rimami, ali ne, vem, 90% ne, drugi hočejo pa imeti 50-50 in jaz se kje je kaj, zato ker in pa smo res so avtovi, ne? ki bi asociacija, da je tih res že zapravo v nevščini, krati bomo nam tko bogatega, pa se skoraj pač bomo igralna, mm. točno to, tam nisi hodil nevim, šolo, nisi slišal nekaj, nisi, ne vem, se, ne. To nisi prav, pošljela v nevorentec. Izdelanje, jezik, jezik, on je čisto odikljela, srekažnevne stvari, to nam da tega, te, ker nismo na tega pohodilo te, šlo. Prost po no. tem živeli, Ampak To je v bistvu en del, zbogljiv, to je res tam čas, da ja, se boš nazaj, no? Se recimo, kaj nekaj zrpava, veliko na boljšo, ne? Ampak, recimo, ko se mi tukaj pogovarjava, je pa zelo zanimivo to, ne, da Zame je bila zelo velika frustracija to, ki si ti nekaj, da v bistvu obteraš pot, v bistvu, da izbiraš ne? V bistvu ne za, za jezik in v se ga si se je pač odboljšo bolj, kaj predstavlja si to, ne? Mislim, ne vem, jaz od tih to ne možete predstavljati resnic, ne? Hm, Dobar, te težavaš te, te v tem, da, eh, ko prevajaš, v kateri se in ne more eh, ga mora govoriti direktno, mora ga nagovoditi o telobu. In v tem smislu sem potem apsolutno sprejel je to, kar so mi nekaj narejte internazionalna Janče, zveljim, za njim, za njim sprečeš na Ameriško in je dvojni tumec. Seveda, jaz sem je in za njih, tista španj, španjština, njih da njihova, to se pravi, da je bil, je bil Janče reč zelo e, Zato, recimo, pri tem izboru sem se izobival tudi tistih pesmi, ki imajo, recimo, čisto vreten žargon. Recimo, so vredoločene pesmi, ki se na naše zvona, gejkovsko ali pa resniščno recimo, in tam odmestno uporabljajo gesede, ki se uporabljajo točno v Buenos zato, da bo enega Buenos Airesa v Nima mesta. Pred kratkim sem pripravil en, en, en, en izbor pesmi za eh, Zdaj eno so nekako ki je tudi na, na pripravljajo, je, recimo, no, odlična pesem, verzu je bil, ni bila beseda penisa, ampak je bila ena ki se je nanašala na to, in, kot delno metaforična. In sem je na v In jaz sem po, enostalno pogovil, ampak v ježdnemerih, ki sem načel, ne vem če se držamo, čez 25 30, preslično 21, ki sem potem skušal z da bi saj bil In v je to, kot sepe, imamo vzmeščenih več, in vse jaz jih napoče 5 pa 8, če so malo tudi. To sem skušal tisto varianto ki bi bila tako divno metaforična, pa še tako, da bi bilo celi Znalna, kar tega čim zelo oteče. Mhm. Ko, ko sem bil v srednji šuli, se sem dalj razlavo. Španci imajo v Romno, Grko in Grko in Grko in Grko in Grko in Ampak seveda, profesor je mogel se res potruditi, zato da je naš nekaj vod, ki ne bi imel očinikih besed za nas, ki smo prej Drugač je, da tvoje latinska volna zgubelja. Prosto vsega noče veseli, ki so v ljimki nikak ne In jaz nekaj, bralec, bralec da tudi na teji na te ravni. še posebej pri povesili, ki čakajo za teboj direktno na da bo spregovorila, kot ti bralec. Na no, božiš in spregovoriš. Ja, ne boče vsa še tole, no, zainter sem se moče v prvincem ti ču, ne? se bo ja. ravno zgodili to, To, če zgodimo pravzaprav omenitvo od prevoda, ne? Pri velice tiče so ta tudi se strigala, ne? Se je pa zgodilo to, da po napogon velim veksmi v tisti treba vredu, uh, se vrčeta, ne? Tako, v ja, se vrčeta sve podra. Ta vržeta v svejšči ni ima nekakšni seksualnih razen če preveš peksom, ne? V španščini pa blagoletilaj, teče se, mam, ne? To zgodilo, kočno, nekje sem pa inkju so pa. <glede> ja. In ja, da govorimo dobro. Dobro, so to Ja, na mesecu, bi je super zanimivo in uh, je da bodete v publiki. Uh, tako da se potem še z tvejš majo, o tem pač uh, v takem neformalnem druženju kazdej tega pa čezpom govorili o nehaj avtobus kot da čez še